29. Сходження мало тривати три дні. Піднятися можна було і швидше, але цього вимагав протокол. Першого дня до офісу Хенка, ночівля в його камері, наступного ранку по неї мав спуститися заступник Марш, щоб супроводжувати ще 50 поверхів до свого офісу на середніх. Наступного дня Джульєта відчула заціпиніння. Погляди перехожих зісковзували з неї, ніби вода в золі. Не в змозі зосередитися на побоюванні за власне життя, жінка була надто заклопотана підрахунком чужих смертей, частина яких сталася через неї. Марш, як і Хенк, намагався трохи поговорити з нею, але все, що Джульєта могла йому відповісти, це те, що вони не на тому боці, що зло виходить із-під контролю, натомість вона тримала язика за зубами. У відділку на середніх її привели в таку саму камеру, як і в Хенка на глибині. Ніякого екрану на стіні, лише потиньковані шлакоблоки. Не встиг Марш замкнути грати дверей, як вона впала на лаву і лежала там, чекала кінця ночі і настання світанку, щоб новий заступник Пітера прийшов і провів її останнім відрізком шляху. Джуліета часто звичкою поглядала на зап'ястя, але Хенк конфіскував її годинник. Можливо, він навіть не знав, як заводити його. Механізми з часом геть розладнається і годинник перетвориться на брязкальце, безглузду дрібничку, яку надягають до гори дригом, вважаючи симпатичним браслетом. Це засмучувало її більше, ніж варто було. Вона терла гола зап'ястя, до смерті бажаючи дізнатися час, але раптом підійшов марш і сказав, що в неї відвідувач. Джуліета присіла на лаві і звісила ноги. Хто став би підніматися насередині з машиною? Коли по той бік Град з'явився Лукас – Дамбу, що стримувала всі її почуття, ледь не прорвало. Жінка відчула, як стискається горло, як болять щелепи, стримуючи схлипування, як ледь не тріскає не вибухає порожнеча в грудях. Він схопився за грат вперся в них головою, торкаючись скронями холодної криці і сумно посміхаючись. «Вітаю!» – сказав він. Жуліета на силу впізнала Лукаса. Вона звикла бачити його в темряві, а коли вони зіштовхнулися на сходах, то дуже поспішала. Він був ефектним чоловіком. Очі старші за обличчя, розсяво волосся, мокре від поту. Жульєта подумала, що він, певно, поспішав униз. «Не треба було приходити», – сказала вона тихо і повільно, щоб не розплакатися. Що справді засмучувало Джуліету, то це те, що хтось бачив її у такому стані. Хтось, як виявилось, уже їй небайдужий. Не могла стерпіти приниження. «Ми боремося за тебе», – сказав він. «Твої друзі збирають підписи. Не здавайся». Вона похитала головою. «Це не допоможе», – відповіла вона. «Прошу, не тіште себе ілюзіями». Жінка підійшла до град і охопила їх руками трохи нижче від його рук. «Ти мене навіть не знаєш». «Я знаю, що це лайно щоряче». Він відвернувся, його щокою потекла сльоза. «Ще одне очищення», – прохрипів він. «Навіщо?» «Цього вони хочуть», – сказала Джуліета. «Їх неможливо зупинити». Руки Лукаса ковзнули гратами вниз і обхопили її долоні. Жуліета ніяк не могла звільнити їх, щоб витерти сльози. Вона спробувала нахилити голову, щоб витертись об власне плече. «Того дня я йшов до тебе!» Лукас покрутив головою і глибоко вдихнув. «Я йшов, щоб запросити тебе на побачення». «Не треба», – сказала вона. «Лукасе, не роби цього!» «Я розказав про тебе мамі!» «Заради Бога, Лукасе!» «Цього не може статися», – він похитав головою. «Не може. Ти не повинна піти». Коли він знову підняв погляд, Джулієта побачила в його очах більше страху, ніж відчувала сама. Вивільнила одну руку і зняла його долоню. Відштовхнула його. «Ти мусиш відпустити це», – сказала вона. «Пробач, просто знайди когось. Не роби, як я. Не чекай». «Я думав, що вже знайшов», – жалібно промовив він. Джуліета відвернулася, щоб сховати обличчя. «І ти?» – прошепотіла вона. Вона стояла, не рухаючись, відчуваючи по той бік град присутність цього хлопця, який знав про зірки, але нічого не знав про неї. І чекала, слухаючи його схлипування, тихо плачучи сама, поки не почула, як він повільно почав геть. Ту ніч вона провела на холодній лаві, так і не дізнавшись, за що заарештована, підраховуючи всі кривди, яких мимоволі завдала людям. Наступного дня на неї чекало фінальне сходження через країну незнайомців, крізь чутки про подвійне очищення, що наздоганяла її, і Джульєта знову зацепеніла, механічно переставляючи ноги. Зрештою, її помістили в знайому камеру, провівши повз Пітера Білінгза і її колишній стіл. Конвоїр повалився на репучий стілець заступника Марнза, скаржичись на втому. Джульєта відчувала, як за довгі три дні навколо неї сформувалася мушля, твердає маль від і зневіри. «Це не люди», – говорили тихіше. «Це вона їх мало чула». «Не люди» стояли віддалік, «Це вона їх так бачила». Жінка самотня сиділа на лаві і слухала, як Пітер Білінгс виголошує звинувачення в заколоті. У м'якому пластиковому пакетику лежала флешка, мов золота рибка, що випила всю воду з акваріуму і тепер здохла. Її якимось чином викопала зі сміттєспалювача. Краї обгоріли. Айті розкопали собі роздруківки, перероблені лише частково. і перелічили деталі забороненого пошуку в комп'ютері. Жінка знала, що більшість даних, які вони мають, належали Холстону, а не їй. Але не знала, чи є сенс розповідати про це. Вони вже і так накопали на кілька очищень. Поряд із Пітером стояв суддя в чорному комбінезоні, слухаючи висунуті її звинувачення, ніби хтось і справді міг вирішувати долю цієї жінки. Жуліета знала, що рішення вже ухвалено. Знала, хто його ухвалив. Прозвучало ім'я Скотті, але вона не виловила контексту. Можливо, вони знайшли його листа. Можливо, збиралися повісити на неї його смерть просто про всяк випадок. Прах до праху, щоб усі таємниці поховати навіки. Перестала слухати, натомість, озираючись через плече, спостерігала за невеличким смерчем, що сформувався на рівнині тамчав до схилу. Врізавшись у пологий пагорб, він поступово розсмоктався, розтанув, як усі ті прибиральники, викинуті на поталу поталоїдкого вітру і залишені розкладатися. Сам Бернард так і не з'явився. Через страх чи через пиху Джулс не була впевнена. Глянула на свої руки, на тоненькі смужки мазуту під нігтями і зрозуміла, що вже мертва. Дивно, але це не мало жодного значення. Позаду і попереду в неї тяглася вербачка трупів. Вона була всього-навсього розхитаною деталью зубцем у машині, що обертається і скреготить, поки шестерня не зірветься, поки уламки її я не розсіюються і не завдадуть ще більшої шкоди, поки не доведеться витягти її, викинути на смітник і замінити іншою деталью. Пем принесла їй з кав'ярні вівсянки і смаженої картоплі. Її улюблені страви. Джулієта не торкнулася до їжі, тарілки довго порували біля град. Цілий день їй передавали записки з машинного. Вона раділа, що жоден друг не прийшов до неї. Мовчазного прощання з ними було цілком достатньо. Плакали тільки очі, а тіло заклякло. Вона не могла ні здригнутися, ні схлипнути. Джуліета читала дружні записки, а сльози крапали їй на ноги. У записці Нокса були самі вибачення. Джулс здогадувалася, що він краще когось убив би, навіть якби за цей замах його вигнали б на очищення, ніж продемонстрував свою безпарадність цією запискою, у якій зізнався, що шкодуватиме все своє життя. Інші надсилали її натхнені повідомлення, обіцянки знайти її на тому боці. Цитати з улюблених книг. Шерлі, напевно, знала її краще, тому написала про стан генератора і нової нефтепереробної центрифуги. Вона писала, що все залишатиметься в чудовому стані, переважно завдяки Джуліті. Читаючи це, Джульс схлипнула. Потерла пальцями літери, нашкрябані вугільним олівцем. Перенесла чорні думки своїх друзів на себе. Останньою була записка Вокера, єдине, якої вона не змогла зрозуміти. Поки сонце ховалося за мертвий краєвид, а вітер вкладався на нічний спочинок, дозволяючи куріви осісти, вона перечитувала його слова знову і знову, намагаючись зрозуміти, що він мав на увазі. «Джулс, не бійся! Настав час сміятися! Правда, це жарт!» Постачані вони чудові. Вок. Вона не помітила, як заснула, але, прокинувшись, побачила записки, розкидані навколо лави, мов, лусочки фарби. За ніч їх побільшу. Жулієта повернула голову і зазирнула в темряву, помітивши, що там хтось стоїть. За гратами був чоловік. Щойно вона поворухнулася, він відступив, дзвякнувши весільною каблучкою обкритцеві грати. Жінка поквапливо скочила з лави, і неслухняні ноги ледь донесли її до град. Схопившись за них тремтячими руками, Джулс вдивилася в темряву, намагаючись розгледіти постать, яка вже зникала у темряві. «Тату?» – гукнула вона, простягаючи руку крізь грати. Але він не озернувся. Високий чоловік лише пришвидшив крок, вислизаючи в порожнечу на наче міраж, мов далекий спогад дитинства. «Світанком наступного дня варто було помилуватися». У низьких темних хмарах з'явився рідкісний проблиск і промені в золотавому тумані ковзнули пагормами. Жульєта лежала на лаві, підклавши руки під щоку і дивилася, як серпанок поступається місцем світлу. Запах холодної вівсянки, до якої вона так і не доторкнулася, розливався камерою. Жульєта думала про чоловіків і жінок із айті, які останні три ночі виготовляли її комбінезон, підганяли під її розміри, отримуючи свої кляті деталі з відділу постачання. Комбінезон буде розрахований на стільки часу, скільки потрібно на очищення, і не більше. Упродовж усього випробування, сходження в наручниках, днів і ночей німого примирення, власне думка про очищення жодного разу не потурбувала її аж до цієї миті, до цього ранку, коли вона мала виконати свій обов'язок. Жуліету була майже переконана, що не робитиме очищення. Вона знала, що всі так казали, кожен прибиральник – і що всі вони на порозі смерті переживали якусь дивовижну, можливо, духовну трансформацію, що змушувало їх усе-таки скоритись. Але в неї на горі не було жодної людини, заради якої їй захотілося б це зробити. Вона не була першим прибиральником із машинного, але мала намір стати першим, хто відмовиться. Так вона і сказала, коли Пітер вивів її з камери та провів до тих жовтих дверей. Усередині чекав технік з IT, який налагоджував останні деталі комбінезону. Джульєта слухала його інструктаж, відсторонена, мов лікар. Вона бачила всі недоліки конструкції. Зрозуміла, що якби не була так заклопотана, працюючи по дві зміни у машинному, запобігаючи повеням, викачуючи нафту і підтримуючи енергозабезпечення, то навіть увісні могла б скласти кращий комбінезон. Оглядала кріплені і прокладки, аналогічні тим, що використовувалося в насосах, але, на її думку, розроблені таким чином, щоб швидко вийти з ладу. Джулієта знала, що блискучий шартер москочу, намотаний поверх комбінезона як обшивка, спеціальний, нижчої якості. Вона мало не вибувкала все це технікові, коли він запевнив її, що цей комбінезон найкращий з нових розробок. Технік застібнув блискавки, натягнув її рукавиці, допоміг узути чоботи і пояснив призначення пронумерованих кишень. Джулієта повторювала про себе записку в окер, ніби мантру «Не бійся, не бійся, не бійся». Настав час сміятися. Правда, це жарт. А в постачанні вони чудові. Технік перевіряв рукавиці і липку стрічку над блискавками, а Джульєта все ламала голову над запискою Вокера. Чому він написав постачання з великої літери? Чи вона взагалі щось плутала? Тепер не було впевненості. Стрічка скочу зарепіла, обгортаючись навколо одного чобота, потім навколо другого. Джульєта засміялася. Це було так безглуздо. Краще б її поховали на чорноземній фермі, де тіло на щось придалося б. Наостанок на неї надягли шолом, із яким технік поводився з неприхованою турботою. Він попросив жінку потримати шолом, поки закріплював круглий металевий комір довкола її шиї. Жуліета глянула на власне відображення в склі шолома, запалі очі набагато старіші, ніж вона пам'ятала, але й набагато молодші, ніж відчувала. Нарешті надягли шолом, і приміщення шлюзу подмінішило затонованим склом. Технік нагадав їй про аргон, і про вогонь, який спалахне трохи пізніше. Вона мусила виходити швидко або померти набагато страшнішою смертю всередині. Він залишив жінку наодинці з тими думками. Жовті двері за її спиною з гуркотом зачинилися, їхні внутрішні колеса закрутилися, ніби обертав його невидимий привид. Джуліята подумала, чи не залишитися всередині. Віддати себе вогню, щоб це духовне пробудження не переконало її в необхідності провести очищення. Що б сказали у машинами, якби така чутка поширилася гвинтовими сходами крізь весь бункер? Вона знала, що дехто пишатиметься її впертістю, декого нажахає цей спосіб звільнення у пеклі, де обвуглюються кістки. Хтось навіть подумає, що їй просто забракло сміливості зробити крок за двері, що вона змарнувала можливість побачити зовнішній світ на власні очі. Комбінезон зморшився, коли аргон почав наповнювати кімнату, створюючи тиск, здатний певний час витримувати токсини ззовні. Вона відчула, як мимохідь човгає до дверей. Щось тріснуло, пластикова царата, що вкривала стіни, обліпила кожну трубу, облягала низеньку лаву, і Джульєта зрозуміла, що це кінець. Двері попереду прочинилися. Бункер розкрився, мов штручок горіху, звільнивши вихід назовні крізь серпанок з конденсованої пари. Один чобіт ковзнув у отвір, потім другий. Джульєта вийшла з твердим переконанням, що залишить цей світ по-своєму. Побачивши його вперше і востаннє на власні очі, навіть через цей обмежений портал, цей шматок скла, завбільшки, вона раптом усвідомила, вісім дюймів на два.